Руку падешаха поцілував, ледь доторкнувшись до неї устами, мов би сповнював обряд, а не виказував шанобу. Дев'ятилітній Мехмед був ніби поменшений султан. Так само довгошиїй, нахмурний, тонкогубий, з уважним поглядом, з передчасною задумливістю на смаглявому обличчі. І коли при погляді на гордого Мустафу мимоволі хотілося вигукнути Ось іде майбутній султан, то малий Мехмед своєю подібністю Сулейманом викликав холодний дрожий трепет серед придворних, і від нього хапливо відвертали погляди. Селім був найменший з братів, мав лише п'ять років. Сповнений дитячої безжурності, ішов усміхнений, роззирався довкола цікавим оком. Несхожий був на всіх цих людей, що святково юрмалися довкола, ніби чужий для них випадковий гість на цих високих урочистостях. Вражало його волосся барви червоного золота, вогнисте, ніби обпалене полум'ям пекла. І коли запримічувано те волосся, втихали крики, шепоти повзли слідом за малим султанським сином, супроводжували його до самого трону, на якому сидів Сулейман. Бо Селім схожий був на свою матір, Роксолану, на Геурку, Відьму і Чарівницю. Але саме тому, що Селім був такий схожий на його улюблену хурем, Сулейман посадив малого собі на коліна, обійняв і поцілував. І від цього видовище заніміли натовпи. А тоді зітхання пролетіло над усім Стамбулом. Тяжке і ненависне, ніби злий вітер з далеких диких просторів. Але знов заграла музика. Кидано золото в юрмища дармоїдів, розпалено вогнище, на яких пекли баранів і биків для частувань І знову розкручувалося велетенське колесо веселощів, гульні, неробства, пустих величань Аж поки на 18-й день у прийомному залі Ібрагімового палацу відбувся нарешті сам обряд обрізання Яке перенесено було султанськими синами з належною гідністю без криків і сліз хіба що гірко скривився від болю малий селім, та ще більше нахмурив чоло мехмед. Мустафаш переніс це маленьке, але таке важливе випробування, як справжній мужчина гордо і мов би аж з радістю. Мабуть, сподівався, що тепер султан нарешті назве його спадкоємцем престолу і пошле в Манісу, віддавши йому під управління провінцією Сарухан як та зробив колись з ним самим його батько Султан Селім. На двадцятий день Сулейман, прикликавши до себе Султаншу, Валіде, сестру Фахвізу і Великого Візира, спитав Ібрагіма, «Що думаєш, Ібрагіме, яка урочистість була сяйливіша? Твоє весілля з нашою сестрою чи сюнет моїх синів? Весілля таке, як було в мене, небачене відколись відстоїть І вже ніколи не повториться, мій султане А чому? Тому що ваша величність не може похвалитися таким гостем, якого мав я Адже моє вінчання прикрашене було присутністю падишаха Мекки і Медіни Соломона нашого часу, повелителя віку Валідес схвально похитувала головою на такі мудрі слова свого улюбленого зятя Сулейман милостиво кивнув Ібрагімові. А коли їхав зі подрому в роззолоченій кареті до свого палацу, маючи з собою валідеї султаншу, Роксолана, ніби щось згадавши, сказала «Ваша величність, ви забули здійснити важливий акт». «Який же?» «Ви мали подякувати п'ять тисяч разів своєму великому візирові за неперевершені лестощі». Так Сулейман переконався, що жінка не забуває нічого Ні добра, ні зла Поклик Роксолана прив'язала коня до розлового куща ліщини Розминаючи затерплі ноги, пішла поволі по галявині Спираючись на коштовний, власний іграшковий спис Із позолоченим наконечником Султан десь затримався Кінні євнухи, які мали її супроводжувати, безнадійно відстали, бо металася вона в цих горах так, що неспроможні були втриматися коло неї навіть найдосвідченіші вершники Домоглася у султана, що узяв її налови до Едірне, і не в гості, не на короткий час, а поки й сам тут буде